Să vă anunț că uh, liderii de la grupele oxigen uh, de la Tineret, ne întâlnim astăzi la ora 5, ne-am întâlnit de mult, vă aștept uh, să veniți. După cum v-am spus, ne am fost vizitați de un grup din Germania, au venit aici să fie de ziua pastorului, de ziua de naștere, a ținut să fie aici, să fie alături de noi ca familie, -au, și, am mers la un restaurant împreună, sărbătorit ziua lui uh, și... Uh, au fost minunat, avem o orgă nouă de la ei, Dumnezeu ne-a Lois scânteia la orgă nouă și avem scaune noi. Dacă mergeți la mijlocire, nu știu ați observat că avem scaune noi la mijlocire. Ne-a spus frații să avem grijă numai că să așa de confortabile să nu doarmă oamenii pe ele, că foarte moi. Dacă vrei să vezi cum scaunele de la mijlocire, vii duminica la 9 și un sfert și acolo, ați văzut, sunt moi scaune din Germania aduse. să O să vă puteți bucura. Duminica viitoare o să fie ultima predică din seria mea de predici care am început-o neclintit și tot duminica viitoare o să prezentăm proociile pe care Dumnezeu le-a vestit de dinainte prin pastorul nostru. După cum știți, el la începutul anului, ianuarie, a fost într-un post de 21 de zile și veți vedea că ceea ce s-a întâmplat, cu Dumnezeu a luat pe pastorul nostru, noi credem mai repede, a fost prevestit dinainte nu l-a luat prin surprindere pe Dumnezeu și uh, vreau, să știți că, uh, vreau să știți că planul lui Dumnezeu se desfășoară, cu toate că uneori nu ne place cum se desfășoară, dar Dumnezeu este la lucru, tata e fericit lângă Isus și noi trebuie să ne continuăm alergarea, fiecare dintre noi, amin? Și nu să o sfârșim mai devreme, sau nu, noi trebuie să ne terminăm cu bine alergarea. Așa că duminica viitoare vă invit să veniți și să vedeți acele prorocii, să fiți încurajați că nu l a luat pe Dumnezeu prin surprindere Dumnezeu a vestit chiar prin pastorul nostru ce urma să se întâmple. Așa că veți avea oportunitatea duminica viitoare să vom prezenta aceste, aceste prorocii. Acum aș vrea să ne întoarcem la psalmul 27. Noi suntem într-o într serie de predici din acest psalm 27 și de fiecare dată îl citim și uh, din el am extras câteva declarații al, ale credinței, declarații de credință. Ne-am dat seama că atunci când vin încercările, când vin uh, furtunile în viața noastră, dacă nu suntem ancorați bine în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu avem fundația vieții noastre Cuvântului Dumnezeu, putem fi clătinați. Așa că noi ne-am concentrat la acest psalm al lui David, și din el am extras câteva declarații de credință pe care să le rostim. Și data viitoare o să avem o fițuică cu toate declarațiile pe care tu le poți declara în fiecare zi când te simți că furtuna te clatină, iei aceste declarațiile, apostorul obișnuia să vă dea aceste hârtii care voi să le puteți avea în Biblie să le țineți și să rostiți aceste declarații pe care le-am studiat din psalmul 27. Vă spun, pe mine m-a încurajat acest psalm, dacă nu m-aș fi adâncit în el, aș fi trecut așa repede peste el, dar vă spun, în, în situația prin care noi am trecut ca familie, eu personal am trecut, dintr-o dată sunt uh, pastorul bisericii principal, uh, acest psalm pe mine m-a încurajat enorm, pentru că, Credința lui David, așa să fie credința mea și declarațiile pe care David le-a le rostit în acest an să fie declarațiile noastre. Amin? Și vom citi psalmul acesta și odată cu el vom proiecta pe rând declarațiile cum le-am studiat. Psalmul 27, versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre, de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de să ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Prima declarație pe care am studiat-o și o să o rostim împreună cu voi, biserica, haideți să proiectăm prima declarație, a fost, eu voi rămâne de neînvins, haideți să o rostim împreună.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 Caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi ascunde fața ta. Nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu. Nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeu, în mântuirii mele. Uh, cred că am citit verset mai mult. Următorul, următorul, uh, următoarea declarație, eu îmi voi acorda inima la vocea lui Dumnezeu. Haideți să o stim împreună, a patra. Eu voi avea o inimă care să fie gata să asculte și să facă ce Dumnezeu îi spune.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 Asta am vorbit data trecută. Și astăzi vom merge la versetul 11 până la 12 și vom citi. Cuvântul Domnului spune aici așa. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși, niște oameni care nu suflă decât asuprire. Și aș vrea să întoarceți la Geneza. Ne mergem la prima carte din Biblie, Geneza. Vom citi și din Geneza astăzi. Geneza, capitolul 13. Geneza, capitolul 13. Versetul 1. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miezul zilei. El, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miezul zilei s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început între Betel și Ai. Și în locul, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iescat o ceartă între pozitorii vitelor lui Avram și pozitorii vitelor lui Lot. Cananeții și feresiții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Nu-i oare decât țara înaintea ta, mai bine desparte-te de mine. Dacă puși tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă puși tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a domnul Sodoma și Gomora, până la țoar, era ca o grădină a domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-a despărțit ei unul de altul, Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărțit loc de el Ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre noapte și spre zi Spre răsărit și spre apus că și toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminței tale în viac, Să voi face sămânța ca pulberea pământului de mare Așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți eu voi da. Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit lângă stejarul lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului. Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre declara următoarea declarație de credință, cred că e a șasea. Eu voi merge pe o cale dreaptă. Eu voi merge pe o cale dreaptă. Eu voi merge pe o cale dreaptă. Psalmul 27 cu 11 spune așa, învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mi pe cărarea cea dreaptă. Eu voi merge pe o cale dreaptă. Să ne rugăm. Tată, să mulțumim că suntem astăzi în casă ta. Să mulțumim că ne-ai dat această ocazie, oportunitate, fiecarea de aici. Și știu că nimeni nu e aici la întâmplare. Știu că e planul tău să fie aici. În această dimineață, din cuvântul tău, mă rog ca tu să ne vorbești. hrănește poporul astăzi. Mă rog, Doamne, ca cuvântul tău să fie astăzi pentru noi o rană pe care noi nu doar să o auzim, Doamne, și să o împlinim în viețile noastre. Doamne, îți mulțumesc că tu vei cerceta fiecare ascultător, fiecare persoană care a pășit în acest loc în dimineața aceasta. Mă rog, ca Duhul tău să fie peste mine, mă rog, ca limba mea să fie ca pana unui scriitor expusit în mâna ta și vorbește prin mine, mie personal și poporul tău în această dimineață. Și Biserica spune amin. Domnul, așa să fie. Amin. Ori de câte ori când te deplasezi din punctul A în punctul B, totdeauna omul știe și fiecare persoană știe că de la A la B cel mai rapid ar fi o linie dreaptă. Știm asta și ca și copil mi-aduc aminte că am știut asta. Dacă vreau să ajung de la de la, de la mine, de la apartament, vreau să ajung la uh, locul unde lucra mama, la dispensar, știam că există un drum drept și cel mai repede ar fi să mă duc drept. Pentru că dacă merg drept, ajung repede. Și acum, uh, voi vedeți asta, că și românul știe, de exemplu, sunt locuri în oraș care sunt îngrădite și sunt un mic gârduleț și există iarbă verde. Și omul vede că dacă ar merge, ar traversa spațiul verde, ar merge drept, o diagonală, ar ajunge mai repede. Și în loc să meargă pe trotuar, el ce alege să facă? Merge pe spațiul verde și pe spațiul verde vei vedea de multe ori unde sunt locuri de genul ăsta, vei vedea niște cărări bătucite. Pentru că sunt mai mulți oameni care știu, ajung mai repede pe acolo. Probabil că primăria încă nu a pus semne, nu călcați pe iarbă sau chestii de genul, dar voi vedea, eu în fața blocului meu am un exemplu. Am acolo o zonă care ar trebui să fie zonă spațiu verde, dar văd că există o cărare cum să merge la spatele blocului și de la un ABC, eu văd pe oameni, vecinii mei, cum trec, nu merg pe trotuar, că e mai lung drumul, merg direct, trec diagonal pe spațiul verde, deja nu știu că e verde Adi, e deja sunt bătucită bătucit acolo, deja e cărare bătucită dar știi ce am observat la cărare bătucită? E dreaptă te uiți frate, deci parcă o, cu, cu o linie o trasă, deci e perfect dreaptă și nu au venit niciun muncitor acolo omul știe că dacă mă duc drept așa cum mai repede, ce știe și omul tot timpul e grăbit dacă aș vrea să ies afară din din sală, din locul în care eu sunt, există o, o cale rapidă să ajung acolo drept pe culoarea asta. Dacă aș vrea să iau pe căi sucite, să mă duc acolo, aș lua pe aici, m-aș plimba pe aici pe, pe lângă boxe, aș merge prin spate m-aș învârti în jurul vostru și ar fi o cale sucită. Și cine știe când aș mai ajunge la locul destinat. În această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre o cale dreaptă care dacă voi o veți lua în viața voastră, o să ajungeți repede la destinul vostru. Dacă veți lua căi sucite, s-ar putea să nici nu mai ajungeți la destinul vostru. Când vine necazul și când vine furtuna, poți fi ispitit să iei pe căi sucite. Poți fi ispitit să... Vezi, o Doamne, am mers pe calea Ta, pe calea dreaptă, și uite unde am ajuns. Fortunat, a venit și pe calea asta dreaptă pe care eu am mers. Și unii pot fi ispitiți. Știi ce? Uite, pare mai tentant să mai mă întorc un pic în partea asta, să mai mă sucesc un pic aici, să mă mai bat din drum. Dar așa ca după terminare, dacă o să ții minte ceva, să nu uiți această frază. Drept e mai rapid cu toate că ești tentat să iei pe căi sucite, drept e mai rapid, în final. Drept e mai rapid, în final. Așa că vei vedea că în, în, în cuvântul lui Dumnezeu de multe ori se referă la călătoria vieții noastre, pentru că viața asta e o călătorie pe pământ. Știți că nu suntem mai statornici. Un predicator a venit și ne-a spus că casa asta e ca un hotel. Nu-i casa noastră, e, suntem ca într-o cameră de hotel, e o perioadă, pentru că unde e casa noastră, fraților? În ceri e casa noastră. Așa că eu știu că vă place și casa de aici. Unde. Ai, ne place casa de aici, mi-aduc aminte, eram în Los Angeles și tocmai un, un frate din biserică și-a terminat un complex care urma să îl închirieze și s-au vorbit despre răpire, devenirea Domnului. Și fratele să a sperat i-a da, eu acum când am terminat, m-am muncit toată viața, acum să vină Domnul, să mă mai las un pic, să mă bucur de, de ce am făcut. Eu plăcut casa asta, dar fraților, aici suntem trecători, suntem călători. Și de multe ori Biblia aseamănă și compară viața aceasta cu o călătorie, cu o cale pe care tu mergi. Și o să-ți că dacă vei alege calea dreaptă în viața ta, o să ajungi repede la destinul pe care Dumnezeu l-are cu tine. Pentru că Dumnezeu cu fiecare din voi, înainte să vă nașteți, a avut un plan. Și a spus, pe cine voi trimite pe pământ să împlinească acel plan al meu? Înainte să te naști. Nu te-ai născut? Și Domnul s-a gândit, ce să mă fac? Ce să mă fac cu uh, fratele Andrei? Ce să mă fac cu fratele Andrei? s au născut aici. Hai să dau și lui ceva de făcut pe pământ. Nu a fost planul ăsta lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu Înainte a avut un plan, un scop pe pământ și după aia a spus să-l vă chema pe Andrei să împlinească acel scop. Și scopul tău în viață e să afli care-i scopul pentru care te-ai născut. Că n-ar fi păcat să te înfățișezi înaintea tronului lui Dumnezeu. Doamne, am ajuns. Și Domnul să spună, băi, dar tu n-ai făcut ce te-am chemat să faci pe pământ. Tu tot de prostii te-ai ocupat. Nu te-ai ocupat de ce te-am chemat eu să faci. Și ce se întâmplă? Dacă tu nu faci ce Dumnezeu te-a chemat pe tine să faci, trebuie să. Cheme pe altul. Să-ți facă ce tu trebuia să faci. Așa că, ca Biserica lui Isus Hristos, dacă fiecare membru își găsește rolul în trupul lui Hristos, Biserica lui Isus Hristos câștigă. Noi toți câștigăm. Când degetul mare își face treaba, nu trebuie să vină degetul mare de la picior să ține de mâner ceva. Noi câștigăm când fiecare mădolar. Amin? Și am vrea ca toți adulții, și viziunea mea e următoarea. Fiecare din voi să vă descoperiți, o să avem o clasă care o să o începem, se numește grupul Next, Next înseamnă următor, ce urmează, în care vrem să vă arătăm și să vă descoperiți, e o carte scrisă de pastorul Marc Estes, să vă descoperiți care sunt talentele la ce va chema Dumnezeu, să vă descoperiți menirea, să împliniți destinul lui Dumnezeu pentru viața voastră, amin? dar e un lucru să știi destinul lui Dumnezeu și un alt lucru să ajungi acolo, să-L împlinești. O, oh, Dumnezeu m-a chemat să fiu un mare a Lui. Da, da, degeaba te-o chema dacă tu nu te pe acela destin, nu-i așa? Cred că mulți profesori trec prin aceasta, văd un copil talentat, văd un copil care are o capacitate și se prostește și nu ia lucrurile în serios, ca și profesor. Se risipă de talent, de abilități El nu ia lucrurile în serios vezi un, Ca și antrenor Vezi un jucător care are talent Dumnezeu l bine binecuvântat cu abilități sportive Atletice Și vezi că e neserios Și parcă să te, te, te doare Uite dacă sunt alții care așa ar vrea Să aibă talentul tău și se chinuie Dar nu-l au Și tu care lai ai nu e în serios Aș vrea să vă viața Cum ar trebui Noi să ne trăim viața în mijlocul furtunii, în mijlocul necazului, tu o să ții calea dreaptă în continuare. Pentru că vei fi ispitit să o iei pe sucită. Diavolul se va ocupa ca tu să ai ispite dreapta în stânga care să te facă să te abați de la calea dreaptă. Și o să vă dau definiția ce înseamnă calea dreaptă. Prima dată aș vrea să vă spun care e declarația a șasea? Și după aia o să o discutăm și o să studiem. Așa o să o proiectez. Declarația a șasea. Așa o rostim împreună cu toții și așa, după aia o să discutăm despre ea. Așa rostim. Eu aleg să trăiesc un stil de viață integru și să umblu conform principiilor din cuvântul lui Dumnezeu. Voi învăța calea Domnului și voi merge pe calea dreaptă. Repetăm din nou eu aleg să trăiesc un stil de viață integru și să umblu conform principiilor din cuvântul lui Dumnezeu voi învăța calea Domnului și voi merge pe o cale dreaptă haideți să vă dau mai întâi definiția acestei o cale dreaptă să, să, să puneți într-un context despre ce vorbim astăzi Eu dorința mea este și dorința lui Dumnezeu este pentru fiecare din voi să alegeți să mergeți în viață pe o cale dreaptă. Pentru că calea drept e cel mai rapid. Nu uitați, drept e cel mai rapid. Ce, ce înseamnă o cale dreaptă? Evrei 12 cu 13 spune așa. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Croiți, cărări, drepte. Psalmul 23 cu 3. Vorbește despre Domnul. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte. Din pricina numelui său. Ce este o cale dreaptă? Este o cale a integrității. Este o cale unde umblei după principii. Este o cale unde iei decizii bune. Și integritatea ce face, integritatea te duce înainte. Și aș vrea să vedeți câteva versete, vi le dau proverbe 8 cu 8. Toate cuvintele gurimele sunt drepte. N-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Proverbe 11 cu 5. Nevinovăția omului fără prihană integritatea lui, dacă vreți, îi netezește calea. Dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Așa că această cale dreaptă este o cale a integrității. Este o cale care trăiești după principii. Și suntem chemați în această lume în care oamenii nu mai trăiesc după principii. Să ridicăm un, stand, un standard și să le arătăm Așa ar trebui să trăiți. Să noi să fim biserica, trebuie să fie o lumină, fraților. Nu să umblăm și noi pe căi sucite cum umblă oamenii. Amin? Dacă lumea fentează, noi ar trebui să binecuvântăm, nu să fentăm pe alții. O cale dreaptă este o cale directă și netedă, fără curbe și abateri inutile. Pe această cale directă și netedă, nu pierzi niciun timp. Ești drept și nu pierzi nicio energie. Isaia 43 la 4, un glas strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale, fiți atenți, să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, ca și când se construiește o autostradă. Se ridică valea, se tocește uh, muntele și dealul, coastele să se prefacă în câmpii și strâmbtorările în vâlcele. Să fie un drum drept. cu 45,2 Domnul spune, eu voi merge înainte ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zvoarele de fier. Orice lucru care te împiedică, Dumnezeu va distruge înainte ta pe drumul acesta, pe această cale dreaptă. Dumnezeu nu va distruge zăvoarele pe o cale sucită. Nu te aștepta ca, Doamne, binecuvântează-mă Tu pe drumul ăsta sucit pe care eu mă duc. Pe drumul ăsta al înșelăciunii. Doamne, binecuvântează-mă în timp ce fur. Binecuvântează-mă în timp ce mint. Zice, Doamne, nu. Îi voi netezi cărarea pe drumul drept. Amin? Așa că dacă vrei bine cuvântarea lui Dumnezeu, vrei favoarea lui Dumnezeu, nu o să o primești pe drum sucit, o să o primești pe un drum drept. Un drum în care trăiești după principiile lui Dumnezeu. Și ultima definiție care vreau să vă dau la cale dreaptă este, este o cale liberă de obstacole. Nu este nimic acolo de ce te împiedici. Dacă trăiești o viață de păcat, vei avea o viață plină de obstacole și te lovești de ele pentru că e o viață de păcat. Proverbe 3,23 Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, drumul cel drept, și piciorul nu ți se va poticni. Drumul ăsta drept, ascultați-mă, e cel mai sigur. Pe drumul ăsta drept, nu te împiedici. Domnul îți netezește cărarea. Domnul nu a spus că nu o să ai furtuni pe drumul acesta. El a spus că îți voi netezi cărarea. Zăvoare, uși de fier, le voi îndepărta pe drumul acesta cel drept. Proverbe 4 cu 18. Dar cărarea celor neprioniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. E o cale luminoasă. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Mai trebuie să vă zic că, că modul în care trăiești determină calea pe care mergi. Modul în care trăiești determină calea pe care mergi. Calea pe care mergi nu e rezultatul unei singure decizii, sunt mai multe decizii, e caracterul tău care s-a format, e comportamentul tău, e stilul tău de viață, A e calea pe care tu mergi. De-aia fiecare dintre noi avem o altă cale, calea Domnului e principiile lui Dumnezeu care le-a lăsat, dar calea dreaptă pe care tu trebuie să mergi e a ta, e stilul tău de viață e comportamentul tău, e deciziile tale, e rezultatul deciziilor tale. Și acest rezultat e calea pe care tu o mergi. Dacă vrei să, dacă vrei să vezi te trebuie astăzi, oare pe ce cale mă duc eu? Uită-te la stilul tău de viață. Uită-te cum trăiești. Uită-te de ce principii te ții și care le încalci. Și astăzi fiecare din voi vă puteți răspunde a, eu sunt pe calea asta. Dumnezeu vrea să spună că dacă în, în mijlocul furtunii și a necazului, cum noi experimentăm, suntem în mijlocul ei acum, Dumnezeu ne va netezi cărarea fiecăruia, numai dacă rămâne pe calea asta dreaptă. Numai dacă rămâne. Pe o integrității. O cale a adevărului. O cale în care nu fentezi. O cale în care cuvintezi, O cale în care spui adevărul ei decizii bune. Aplici cuvântul lui Dumnezeu. Pe această cale Dumnezeu îți va netezi cărarea. Pe cealaltă cale, pe căi sucite, pe abate, nu te aștepta Domnul să se netezească, el nu se ocupă de netezit căi sucite. El se ocupe să netezească căi drepte. Să îndepărteze obstacolele, ca să piedici. piedici. împiedici. Amin? Și acum, calea pe care tu mergi, am spus că e stilul tău de viață, îți deciziile morale pe care tu le iei, și această cale nu se formează peste noapte. Oai, ieri mi-am format calea. Nu? Este rezultatul deciziilor pe care tu le iei. Și trebuie să vă spun că o decizie mică pe care tu o iei poate influența o direcție. Decizii. Și deciziile care continui să le iei. Vă spun, am lucrat cu tinerii poate, foarte mult timp. Și știți că tineri au luat o decizie odată? Aș vrea să-L pe Iisus. Știți căți tineri au venit în față chiar? Când la început îi chemam în față. Să se uitați-vă. Ei au decis să numeze pe Iisus. Marius Faur, este aici? Tu ești unul din ei care a venit în față. E adevărat? Te-am chemat în față. Mă, vrei să numești pe Iisus? Vino în față aici și spune-ne la toți. Știți că tineri au luat o decizie bună? Dar după aia au luat decizie greșită. Dar unde este tineria? aia? Păi nu-i destul o singură decizie bună în viața ta? Dacă ți-ai întors la un moment dat direcția, trebuie să continui și să iei în continuare deciziei bune. În continuare deciziei bune. Și viața, calea aceasta e formată din multitudinea acestor decizii. Așa că fiecare decizie care tu iei zilnic e importantă. Fiecare decizie pe care tu o Nu o privi ca un lucru de a... Fie, modul în care decizi să vorbești cu cineva. Îți formează caracterul tău. Fiecare decizie pe care tu o iei. Așa că nu-i formată calea asta peste noapte. Dar trebuie să știi că calea pe care tu mergi te conduce la destinul tău. Și poți să ajungi la un destin împlinit la sfârșitul vieții? Să mergi cu un pastorul nostru aplecat în veșnicii, glorios, câștigător, triumfător? Sau poți să ai un final trist? Să se scrie, poate, la a urmat pe Dumnezeu, a urbat calea dreaptă, dar în final o lua pe căi sucite. Și o spun ce păcat. Ce păcat. Toți acești ani în care lua decizii bune. Și dintr-un motiv sau altul. Pentru că furtunele vor veni, fraților. Nu lăsa mărăciunea să veni în inima ta. Nu te supăra pe Dumnezeu. Învăța, nu-ți întoarce spatele la Dumnezeu. În mijlocul furtunii, a necazului, tu ce faci? Tu mergi drept. Tu nu mai pe căi sucite, tu mergi drept. Pentru că știi pe acest drum drept, Dumnezeu îmi va netezi cărarea. Mă aștept ca el să alunge din fața mea zăvoare și porți de aramă, dar pe căi sucite nu mă pot aștepta de la el. Tu îți alegi stilul tău de viață prin deciziile pe care le iei în fiecare zi. Tu îți alegi stilul tău de viață. Tu îți alegi dacă vrei să fii un om moral sau un om imoral. Tu alegi. Tu îți alegi stilul, calea pe care tu mergi. De-aia avem această declarație de credință. Eu voi merge pe o cale dreaptă. E o declarație a credinței noastre. Eu voi merge pe o cale dreaptă. Indiferent ce fac vecinii mei. atât tu n-ai văzut ce fac vecinii mei. Pe mine mă interesează ce vei face tu, ce fac vecinii tăi când vei sta în față, în față cu Dumnezeu. Lume, vecinul de la trei, deci Dumnezeu spune, vecinul de la trei o să vină și el în fața scaunului judecată. Acum a răspuns de tine. Ăsta din biserică eu n-am văzut s-a întors de curând la Domnul. Încă mai șchiopătează. Nu e un exemplu bun. E vorba de tine. Pe mine mă termină oamenii ăștia care, când e vorba de viața lor, e tot. Dar nu ai văzut? Fiecare are povestea lui. Fiecare e responsabil de viața lui. Nu arată cu degetul la altul. Tu mergi pe o cale dreaptă. Asta e întrebarea. Și dacă tu ai fi singurul pe pământ care merge pe cale dreaptă, Dumnezeu se așteaptă de la tine să mergi pe cale dreaptă. Se așteaptă să trăiești o viață de integritate. Dacă ai fi singurul. Și dacă vreau să te întreb, pentru că importantă destinația, ce fel de destin Vrei să ai unul împlinit, să împlinești Dumnezeu te-a chemat să faci pe acest pământ sau un destin pierdut. Pentru că deciziile pe care le iei astăzi și le iei mâine și poi mâine vor determina destinația ta finală, aceste decizii. Proverbe 14 cu 12 spune felul următor, multe căi pot părea bune omului. Dar la urmă se văd că duc la moarte. Noi ni se par, oai, asta pare bună. Calea așa mai sucită un pic. Pare bună. Multe pot părea bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Aș vrea să intru, provere 3, 5 la 6, înainte să continui, spune așa. Încredete în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-le în toate căile tale, și El îți va netezi cărările. Eu, unul, vreau ca Domnul să netezească cărarea mea. Ca păstor, imaginați-vă, acest colos, această biserică mare, Dumnezeu mi-a încredințat-o și am nevoie ca Domnul să netezească cărările. Pentru că voi aveți nevoie de un lider, această echipă a bisericii este o echipă puternică, dar aveți nevoie de un lider și Domnul să-mi dea cuvintele Lui și Domnul să-mi dea călăuzirea Lui. Amin? Haideți să mergem la povestea care am citit-o din Genesa și vom vedea două persoane, le vom lua paralel în minutele care au rămas și aș vrea să vedeți un destin pierdut și un destin împlinit. Și voi veți lua decizia la sfârșitul acestei predici. Ce destin vrei să ai tu? În uh... În Genesa 13 întâlnim uh, două persoane principale, actorii principali din Genesa, capitolul 13, îi Avram și Lot. O să le iau pe Lot, pentru că e mai tânăr. Lot e tânărul ăsta ambițios. Tânărul ambițios. Cât ne avem tineri ambițios? Și e bine să fie ambițios. Mă să vedeți cum a fost el, cum au greșit el în ambiția lui. Lotă a crescut sub supravegherea lui Avram an de zile, a venit împreună cu el, era nepotul lui Avram și l-a văzut pe Avram cum umbla în căile lui Dumnezeu, l-a văzut pe Avram cum zidia altare unde mergea și chema în numele Domnului. L-a văzut. A văzut cum, cum acționa Avram. Dar vedem când a fost pus în fața propriei decizii, în loc să se roage, Doamne, arată-mi calea pe care trebuie să mă duc, Biblia spune că și-a ridicat ochii și a văzut că țara e frumoasă. În loc să întrebe pe Domnul, el și-a ridicat singur ochii. Asta e țara frumoasă. Și a luat o decizie pe baza ceea ce l-a atras pe el. Primul lucru care notăm la Lot este că Lot a ales cu ochii lui naturali, nu cu cei spirituali. Geneza 13 cu 10 spune, Lot și-a ridicat ochii și-a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nemici Domnul Sodoma și Gomora până la Tsoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Pe păi ceea ce, când o ridicat lot ochii și s-a după ce Avram i-a pus decizia, l-a lăsat să aleagă, el și-a ridicat ochii și-a văzut. Păi acum imaginați-vă să fiți voi în, în, în locul lui, în locul lui uh, Lot. Te uiți și vezi. Într-o parte, Hawaii. Palmieri. Râuri, izvoare. O vegetație, o faună. Te uiți în partea aia, te vezi deșertul Sahara. Ce ai tu? Și mulți când ne uităm cu ochii noștri naturali, noi ne încredem în ce vedem noi. Păi eu am experiență, mă. Normal că o să aleg Hawaii. Problema e când te uiți cu ochii naturali, nu vezi ce pericole te paște. Când te uiți cu ochii spirituali, Vezi prin cu Duhul ce pericole te paște. Biblia spune că atunci când te-ai întors la Dumnezeu, Duhul tău a înviat față de Dumnezeu. Și am văzut că Duhul simte, Duhul tău vede cu ochii minții. Și tu vezi lucruri care alții nu le pot vedea că ești copil al lui Dumnezeu. Și mulți creștini nu folosesc ochii aceștia a Duhului. Și se bazează pe ochii naturali. Văd, vine o afacere în cale. Uai, pare super stai, vezi cu ochii Duhului. l a întrebat pe Dumnezeu să-ți arate pericolele care se ascund. Și dacă Lot ar fi văzut și le-ar fi cerut Domnului, Doamne, arată-mi pericolele care pasc în această grădină, Paradis 2. Paradisul 1 era grădina Eden, asta era ca grădina Domnului, spune. Asta mă ce, ca Edenul era acolo. că dacă Eden a fost superb, asta arăta a privirile, nu mă mir de ce Lot, dacă au făcut o decizie bazat pe ce au văzut, a ales țara aceasta a Iordanului unde era Sodoma și Gomorra dar dacă l-ar fi, fi întrebat pe Domnul Doamne, ce pericole mă pasc aici arată în ochii mei spiritual pericolele Domnul i-ar fi arătat <laughs> pentru că Domnul știa ce fel de oameni trăiesc în Sodoma și Gomorra vedeți, în momentul în care tu iei decizii, tu nu ai toate informațiile când e deciziile de la tine însuți. Intră în parteneriat cu cineva. Tu nu știi ce fel de om e persoana aia? Ei, dar Dumnezeu știe. Cumpere o casă. Poate casa ai o crăpătură care ăștia o, o, o au pus niște tencuiale peste ea. Tu nu știi. Tu te-ai venit, tu te crezi. Eu -s constructor și nu îți dai seama că poate să ar trească să dărăm casa. Să casa are grasie. Tu nu știi. E important să, noi ca și creștini, noi avem această abilitate de a vedea cu ochii Duhului și Duhul Sfânt să ne revereze lucruri pe care în nu le vedem. Cu ochii naturali nu le vezi. lot și-a luat decizia bazat pe ceea ce a văzut cu ochii. Al doilea lucru care vedem la Lot, lot ales de el însuși pentru el însuși. Genesa 13 cu 11 lot și-a ales toată câmpia Ierudanului și a mers spre răsărit. A ales de el însuși, nu a întrebat pe domnul, nu a întrebat pe nimeni. O, pentru el s-a părut o decizie piece of cake. Nimic atâta. Clar că aleg Hawaii, nu Sahara. Și a ales pentru el. Nu s-a gândit la ceilalți. Nu s-a gândit la familia lui. A fost pentru el. Și trei lot, ales să se separe de influența oamenilor credincioși din viața lui. E periculos pentru o persoană să se separă de privilegii religioase, de dragul unui câștig, un câștig material. Când Avram i-a adus ideea de a, ne, de a se separa, Lot nu a venit cu, Avram, dar cum să mă separ eu de tine? Cum să mă duc eu să locuiesc în mijlocul unor oameni păgâni, care nu-L nu, nu cunosc pe Dumnezeu? Pentru că veți vedea că în viață ai nevoie de influențele oamenilor neprihăniți. Ai nevoie să fii în preajma lor, de ai nevoie de o biserică unde vei auzi cuvântul lui Dumnezeu, de ai nevoie să vii la programele bisericii. Pentru că ai nevoie de influența oamenilor neprihăniți în viața ta. Diavolul va face tot posibil să te scoată din raza acestei influențe pozitive ale lui Dumnezeu, a oamenilor neprihăniți. Și credeți-mă, am văzut, dacă au fost oameni în biserică care au plecat într-o altă localitate în Europa, în America și n-au găsit un grup de oameni credincioși care îl caută pe Domnul și trăiesc după același principii. Să vă spun ce s-a întâmplat. S-au pierdut. S-au pierdut. De ce? Pentru că ai nevoie de influența oamenilor neprieniți în viața ta. Ori de câte ori pleca cineva din tineret pe mine mă interesa unde vei merge la biserică. Pentru că cei care au plecat de la noi din biserică cu părere de rău și n-au găsit o biserică unde au fost. Uita, întrebați pe cei care au plecat. Mi-aduc aminte, au fost Renata și Bia au plecat de curând câteva luni s-au întors și au spus a fost foarte greu fără biserică. Nu că neapărat avem nevoie de clădirea asta să venim aici, să simțim aer condiționat, să intre în nărul noastră aer condiționat. Nu asta e. Ce ai nevoie de părtășia frățească. Ai nevoie de influența oamenilor lui Dumnezeu în viața ta. Și dacă renunți la acest... Asta e un privilegiu religios, influența. Auzi cuvântul lui Dumnezeu e un privilegiu. Și când renunți la acest privilegiu, pentru un câștig material, ești în pericol. Ești în pericol. Pentru că tu ai nevoie de biserică. Tu ai nevoie de fratele de lângă tine, de sora de lângă... Tu ai nevoie... Noi avem nevoie de ceilalți. Nu este modulare vin în biserica în lui, Hristos. Amin? Și el s izolat de influența la oamenilor care trăiesc după principiile care le-a trăit Avram. Și a fost singur. El și familia lui. Într-o zonă în care nimeni nu chema numele Domnului. Patru lot ale succesul temporar care l-a condus la un destin pierdut. Când au venit îngerii în Sodoma și Gomora, știți unde l-au găsit pe lot? La poarta cetății. Stând, șezând jos la poarta cetății. În vremea aceea, știți cine stătea jos la poarta cetății? Nu erau cei care mâncau semințe acolo. Uite cine mai veni. Nu erau de ăștia care bârfeau. Uite cine mai vine prin oraș. Și Ci cine era la poarta cetății? Erau oamenii cu vază din oraș. Erau oameni cu respect și cu putere în acel oraș. Ei stăteau la poarta cetății. Ce ne spune acest lucru? Ne spune că Lot în Sodoma a avut succes. Bravo Lot! Lot, felicitări! Ți-ai ținta! Ai avut succes! Bravo! Și noi ne-am uitat în urmă și am zice. Înseamnă că Domnul a fost cu el. Un succes temporar, fiți atenți, nu înseamnă că Dumnezeu ți l-a dat. Trebuie să uiți în final ce se întâmplă. Faptul că cineva merge într-un loc și are succes, nu înseamnă că Dumnezeu l-a trimis acolo. Stai să vedem cum se termină. Pentru că finalul determină succes sau insucces. Și vei vedea aici succes temporar. Satan te poate bine cuvânta. Și am auzit predici de aici. Satan zice Why? Eu vreau să te binecuvintezi. Și vedem oameni în oraș, bine binecuvântați de diavolul. Păi, împărăția lui. Nu domnește el aici. El îi binecuvintează. și nu, nu mai poți să vii duminica la biserică? O dată pe lună. După o dată pe trimestru. Tot ce vrei să te scoată din influența Cuvântului lui Dumnezeu, a fraților, a părtășiei și, și poți să Și tu mergi. Și zice: uite-te, bine ați venit îngeri în acest oraș, am succes în Sodoma și gomora. Când că îngeri l-au aplaudat, lot, așa un bucur că ai succes aici, incredibil. No, pentru că un succes temporar nu înseamnă că Dumnezeu a binecuvântat decizia lui. Deciziile rele uneori duc la un succes temporar. Nu vă amăgiți. Sfârșitul lor va determina dacă a fost succes sau insucces. Știți de ce știm că decizia lui Lot n-a avut succes? Pentru că și-a pierdut toată averea. Știți cum a plecat din Sodoma? Cu ce o putut în straiță. O lăsat tot acolo. Știți ce se întâmplă cu casa lui? O ars în foc și pucioasă. Tot ce-a avut el. Toate obiectele din casă, toate lucrurile de aramă, tot, toate, toate, toate averea lui. O ars nu numai da, și a pierdut respectul și a pierdut soția și a pierdut fetele pentru că vom vedea că fetele lui nici ele măcar nu l-au respectat nici fetele lui nu l-au respectat și se încheie viața lui Lot într-un destin pierdut pentru că a spus nu l-a recunoscut pe dumneavoastră calea lui, n ales o cale în care să nu se, nici măcar să se apropie. El știa. O, Sodoma și Gomora nu e un loc în care să-ți crești copii. Nu e un loc în care să-ți crești familia. Vă spun un secret. Când tati au fost chemați să se întoarcă în Apună, am în America, chemați de fratele Dick Iverson, toată familia a mers acolo în anii 90, acolo am, am avut ocazia să rămânem acolo. Și tata știa că Dumnezeu are o lucrare noi în România și știa viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, dar printre lucrurile care el le-a enumerat, mă duc în România, el mi-a spus mă duc în România pentru că Dumnezeu mă cheamă și doi, fiți, fiți atenți și a spus tata aș vrea să-mi cresc familia nu în America și aș vrea să o cresc în România. Pentru că au spus, am văzut pericolele care pasc pe tineri aici. El lucra, de ce a spus asta? El era, era, ținea foarte multe cursuri cu tinerii în fața căsătoriei. Eu mergeam la tinerete în America, tati vorbea la uh, ser de tineret și vorbea cu tineri și vedea ce, ce tentații, vedea ce viață duc. Și nu mai aduc aminte când am venit. A spus, eu nu vreau să-mi cresc copiii mei aici. Pe lângă, nu numai asta a fost decizie, dar au fost unul din lucrurile care a spus, nu aici o să-mi familia. S-a gândit la binele familiei. Nu la binele lui. Și ce a făcut Lot? Eu voi avea succes. S-a gândit la el. Unde o să am eu succes? Egoist. Trecem la Avram, repede. Avram, în schimb, a ales calea slujirii care am plin de destinul. Și slujirea înseamnă să vezi pe aproapele tău. Să cauți binele lui. Asta înseamnă să slujești. Cu ce... Ce poți să fac ca ție să-ți meargă bine? Ce poți să fac ca... Cum aș putea eu să te ajut pe tine? Asta înseamnă slujire. Pe mine nu mă încălzești faptul că vișim și îmi spel picioarele. O, asta, asta a fost... Iisus a lăsat un exemplu. Dar slujirea e să fac ceva pentru tine pentru binele tău. Și Avram a fost o persoană care prin slujire și a mers pe calea lui și a ales această cale a slujirii. Vedem că Avram l-a recunoscut pe Dumnezeu în căile lui. Dacă vedeți, în spune bine că din țara de la miază zii, în primele versete, s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte și acolo Avram a chemat numele Domnului. A mers înapoi la altar. La altarul care l-a zădit a chemat din nou numele Domnului. Era dependent de Dumnezeu. Mi-a plăcut mult cum privea fratele Yonggi din Corea începerea unei afaceri. În biserica lui, după cum știți, biserica biserică de aproape un milion de oameni în Corea de Sud, fratele Yonggi are 50.000 de milionari. În dolari, nu în banilor. Sunt milionari. Dar știți cum începe eu o afacere? Dr. Ion le a spus, până Dumnezeu nu-ți vorbește să începi o afacere, nu faci un pas. Și spunea el că sunt oameni din biserică, oameni de afaceri, care și vin la și spun, -a, domnul nu mă vorbi nimica. Și spune, David Ion Ghichon, nu te-ai rugat în ai ajuns? Rogă-te mai mult. Dar frate, m-am rugat o oră. Roagă-te două ori. Frate, m-am rugat trei. roagă de patru. e fratele, două, vii un Noi redem uneori, știi, că e amuzant, dar asta e realitatea. Și Dumnezeu îi binecuvântează că îl recunosc pe el în căile lor. Și de ce spune, de ce să începi o afacere și să, ca ceilalți și să dai faliment? Celul ar avea să-ți pierzi timpul. Ascultă ideea lui Dumnezeu ce Dumnezeu te cheamă și după aia pornește la drum. Îmi place. Și eu mă rog ca biserica noastră să fie astfel de oameni, înainte ca să iau o decizie, o afacere, undeva să se angajeze, El caută pe Domnul, îl recunoaște pe Domnul. Doamne, care e voia ta? zidește un altar, chem numele Domnului. ăsta e Avram. ăsta Avram. Doi, Avram a ales pentru binele altora. Și acum trebuie să vedeți că în, în filozofia acestei lumii noastre, avem un, un senior și avem un junior. Seniorul, bătrânul, îi avram și juniorul îi lot. Și dacă ar fi să vedem ce care ar avea dreptul să aleagă primul, cine ar zice lumea noastră că ar trebui să aleagă primul? Seniorul. Că o dus mai greu, s-a luptat toată viața lui Toată viața lui s-a luptat pentru binele familiei lui, o ajuns să crească bogăția familiei lui, s-a străduit atâți ani, o muncit așa de greu și acum juniorul s-aleagă primul? Și Avram zice, juniorul s-aleagă primul. Dar Avram, dați numai două căi. Est, răsărit și vest. Tu ai zis că dacă el o ia la dreapta, tu e la stânga. Există deșertul Sahara? Și Hawaii Care șansele Să aleagă tânărul Și nu o să leagă el primul Avram se gânde la binele lui Aș vrea să mă înțelegeți cu, Aici e important Pentru Avram A fost mai importantă relația lui Cu Lot Decât un posibil câștig Aș vrea să mă ascultați Pentru că dacă prindeți asta nu o să mai fie certuri între voi în biserică. Nu o să mai fie certuri în familiile voastre. Fiți atenți. Pentru Avram a fost mai importantă relația care avea cu Lot decât posibilul câștig care îl putea avea în Sodoma și gomoră. Mai important. Auzi, decât să nu caut mai e relații, noi să fim ok. Noi să rămânem prieteni. Tu să rămâi fratele meu decât pentru un câștig noi să ne despărțim. No. Doamne, mă rog ca la noi în biserică măcar să dăm exemple de oameni care e mai importantă pentru noi în relația decât un câștig. Mai importantă e relația. Tu ești fratele meu, tu ești mai, mai important e pentru noi. Asta e Avram. Asta e Avram. N-a insistat la drepturile lui, a fost gata să slujească și a dat lui Lot prima alegere. Patrulea, al treilea lucru, Avram și-a ținut ochii, a țintit spre Dumnezeu. Când ești dependent de Dumnezeu, nu te uiți numai la lumea naturală. Când ești dependent de Dumnezeu. Lot se uita la lumea naturală. și se mi-a plăcut de tata și ne-a învățat pe noi ca familie. Ne-am întors aici în 93 după ce am stat doi ani jumate în America. Și mă, mă credeți, când a venit în 93, nu, erau aprinse becurile, măcar pe stradă. În America toată erau becurile aprinse. Seara, se, la ora când se casa. Noi, 93, când a venit, era beznă. Eu am crezut că am în iad. Totu-i negru, totu-i tata ne-a învățat să ne ridicăm ochii spre, spre Dumnezeu. Luați-vă ochii de la lucrurile care se înconjoară și uite-te la Dumnezeu, cât de mare e El. Și în țara aceasta, noi atunci credeam că e blestemată pe cuvânt, deci în 93, când venea, parcă eram blestemați. După ce a fost în America de ani jumate, vine, parcă era o țară blestemată. Un singur, nici semne Coca-Cola mai vedeam, dar nu arăta bine. Acum a început să arate, dar nu noastră. 93. Și tata ne-a învățat pe noi să ne ridicăm ochii în sus, la Dumnezeu. Avram nu s-a uitat la Sahara, s-a uitat la Dumnezeu. Oh, Dumnezeu e mai mare decât, decât Sahara asta. Dumnezeu poate să facă un pom să crească în Sahara dacă El vrea. Și în, acest, în această călătorie pe care ne-am făcut-o cu tatăl meu de când ne-am întors înapoi aici, în România, am văzut că dacă ții ochii ațintiți înspre sus, Dumnezeu te binecuvântează. Chiar dacă nu ești în America, Dumnezeu te binecuvântează mai mult decât ai fi stat în America, dacă El vrea asta. Ascultați-mă! Unde sunt ochii tăi? Unde te uiți tu? Că dacă te uiți la ce urât în jurul tău, greșești. Ca și creștin, ochii tăi trebuie să fie ațintiți la Isus. De la El este sursa. De la El vine binecuvântarea. De la El vine ploaia. Amin? De la El vine ploaia. Patru Avram a ales un destin veșnic, dincolo de aparența succesului. El a renunțat la țara superioară și a ales o țară inferioară, un deșert. Pentru că a văzut ceva ce lod n-a văzut acolo. A văzut că viața lui era în mâna lui Dumnezeu. Și, fraților, Dumnezeu deschide ușile și Dumnezeu închide ușile. Dumnezeu închide ușile, El le deschide, fraților. Și Avram a văzut asta. Și ascultați ce spune după ce s-a făcut alegerea aceasta, ascultați ce îi zice Dumnezeul lui Avram. Pentru că Dumnezeu era, el era cel care se uita să vadă cum se vor întocmi ei. Uitați ce spune Dumnezeu lui Avram. Genesis 13, 14 la 17. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit lot de el, Ridicăți ochii. Și din locul în care ești, privește spre noapte, și spre miază zi. Spre răsărit și spre apus. În toate punctele cardinale, uite Nord, sud, est și vest. S-a Avram. Deci toată țara pe care o vezi ți -o dau ție și seminției tale. Voi vedeți? Țara a fost promisă lui. A fost a lui țara. Dumnezeu a văzut credincioșia lui. L-a lăsat pe loc să aleagă dar zice, el e acolo străin în Sodoma și Gomora. Dar țara ți-o Lot a ales străin acolo. Și Domnul a văzut alegerea lui Avram. Pentru că Avram a ales calea dreaptă. Calea dreaptă este o cale în care aplici și principiile lui Dumnezeu. Te uiți? Biblia spune să te uiți la folosul celuilalt. Pe păi dacă eu fac o afacere și îl rănesc pe el, Dumnezeu spune, nu l răni pe el, fă o afacere să nu l rănești pe el. Te uiți la folosul lui. Eu dacă, eu, eu, eu, dacă eu îi distrug lui afacerea și ceea ce îmi face, nu mai poate să sărnească familia. Eu mă gândesc la binele lor ca familie. Biblia spune, asta e calea dreaptă. Calea dreaptă nu numai, dar eu pot. Că legea îmi permite să încep o afacere în domeniul lui. Da, îți permite legea, dar Dumnezeu spune să cauți la folosul celuilalt relația cu Cristi mai importantă decât câștigul care le ai putea avea în afacerea ocupă-te de altceva pentru că mai importantă relația dintre voi Amin? Mai importantă relația dintre noi decât câștigul care aș putea o face Și când vezi că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu te încrezi în el Și în, în mijlocul acestei încercări Furtuni, poate pe care treci tu. Eu, sigur, noi trecem. Dumnezeu ne dă putere și ne încurajează astăzi. Ted, familia Ciuciui, Biserica Salem, continuați pe calea dreaptă. Aici vă voi netezi cărările. Aici vă îndepărta voare și, și porți pe calea această dreaptă. Veți vedea mâna mea la lucru. Aici, o viață de integritate, o viață, o viață de decizii bune, și închei repede, știu că ne întindem și în câteva minute termin. Vreau mai să vă dau în ultima parte, cum alegi calea pe care îți vei împlini destinul. Mă duc repede peste asta, n-am timp. Unul, alinează ți viața la Cuvântul lui Dumnezeu. A trebui să te întrebi când vine, ai o decizie de făcut, ce spune Biblia despre acest lucru? Și standardele și convingerile tale ar trebui să fie modelate după Cuvântul lui Dumnezeu. Nu după cultura în care ești după cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să-l cunoști, acest cuvânt trebuie să-l aplici în viața ta. Amin? Evrei 4 cu 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Încheiturile și măduva, judecă simțirile și gândirile inimii. Avem 2 Timotei 3 cu 16 și Coloseni 2 cu Nu am timp să le citesc. 2, fiți atenți, 2. Caută sfaturi și înțelepciune de la alții. Fii învățabil. Fii învățabil. Mi-a plăcut de oameni Lui Dumnezeu care au fost oameni mari al Lui Dumnezeu și de la oricine putea primi un sfat. Eu aduc aminte de oameni mari, au venit la noi acasă și mă întrebau pe mine. Te tu cum ai face? Mă întreb pe mine cum aș face eu? Pentru că oamenii mari știu să rămână învățabil. Nu știi tot. Nu pretinde că știi, că nu știi. Rămâi Rămâi învățabil. Învață de la oameni lui Dumnezeu. Viața păstorului nostru va rămâne un exemplu pentru noi ca biserică și pentru generațiile care vor urma. Avem ce învăța de la el, fraților. Eu iau predicile și unul din lucrurile care o să, o să le fac este să iau din nou predicile lui și să văd pentru că a trăit ceva ce eu vreau să trăiesc în viața mea. Vreau să-mi termin alergarea pentru că și eu sunt trecător pe acest pământ și eu voi intra în veșnicie odată, dar vreau să termin cum a trăit-o tata. A intrat tata cu fruntea sus triunfător nu vreau să mă duc, așa a avut ceva în viața lui și vreau să învăț de la el. Învață de la oamenii a lui Dumnezeu, învață ce au făcut ei, cum au, cum au privit ei, cum fac ei, învață de la oameni care tu îi consideri, uite, îl consider un om al lui Dumnezeu, urmărește-l și învață de la ei. După aia învață din greșelile lor, dacă au făcut și ți le spun, uite-te, mă, să nu facem ca ei. După aia învață din greșelile, celorlalți care te uiți. Vezi cum își distrug viața vecinii tăi, vezi cum își distrug viața oamenii de la lucru, vrei și tu să ți-o distrugi așa. Alege calea dreaptă. Pentru că eu au ales calea strâmbă, calea sucită. Amin? Și, uh, și următorul lucru învață din greșelile tale. A fost o dată la un, la un a, interviu pentru a deveni, a avea un post mai înalt. A fost o învățătoare, care au fost 20 de ani învățătoare în acea școală și a fost o învățătoare pe același post 8 ani. Și când a fost să dea ră, răspunsul final, ora a angajat-o în postul acela mai înalt, pe cea cu 8 ani, care au fost de 8 ani acolo. Și indignată învățătoare, care au fost de 20 de ani în școală, a venit la director și l-a întrebat, de ce ați ales-o pe cea care nu a de 8 ani aici? Și ascultați răspunsul ei. Ea are opt ani experiență. Zice, problema la tine este că ai un an experiență repetată de 20 de ori. Același lucru l-a făcut an de an. Nu a avut o altă experiență. Dacă tu faci anumite greșeli și continui să învață de la ele, nu mai continui să faci același greșeli. Amin? Și trei, ascultă vocea Duhului Sfânt. Biblia spune că și Isus înainte să plece, fiți atenți ce a spus. A spus, eu mă duc la Tatăl, dar vă trimit un mângâietor care va fi cu voi și în voi. El vă va călăuzi în tot adevărul. El vrea să te călăuzească pe tine, frate și soare. El vrea să te călăuzească pe tine. Pentru că, ascultați-mă, când vin furtuni, încercări, vin poate și acum, ești într-o situație în care trebuie să iei o decizie. Drept e mai rapid. Nu uita asta. Drept pe calea dreaptă, Dumnezeu te poate bine cuvânta. Pe calea dreaptă, integritatea ta va netezi cărarea. Dumnezeu va îndepărta zvoarele. Pe căi sucite, n-ai nicio șansă. Ești pe cont propriu. Și e pericolul lui să-ți pierzi destinul. Pe calea dreaptă, vei ajunge și mai repede și îți vei împlini destinul. Nu uita că viața ta e în mâna lui Dumnezeu. El deschide, El închide ușile. Amin? Aplecați-vă capătare să ne rugăm.